Faptele Apostolilor, capitolul 21, versetul 40 După ce i-a dat voie capitanul, Pavel a stat în picioare pe trepte și a făcut semn rodului cu mâna. S-a făcut o mare tăcere și Pavel le-a vorbit în limba evrească astfel. Prin această stare de vorbă, Pavel a câștigat inima capitanului, de aceea a cerut voie să vorbească mulțimii. Capitanul i-a dat voie. Pavel a stat în picioare pe trepte, de unde putea fi văzut de mulțime și a făcut semn norodului cu mâna. S-a făcut o mare tăcere. Aici se vede limpe de puterea personalității lui Pavel, care într-o clipă a făcut să amuțească o gloată mare și înfuriată care striga la moarte cu el. Desigur, în clipa aceea, puterea lui Dumnezeu i-a copleșit pe toți, făcându-i să amuțească. Pavel le-a vorbit în limba evreiască. Limba evrească de atunci era de fapt limba aramaică, limba cunoscută și vorbită de toți evreii de pe pământ. În această limbă le-a vorbit apostolul Pavel. După ce s-a ridicat în picioare, a început să vorbească. Să stai în picioare în fața norodului și să vorbești în limba lui... La nivelul înțelegerii lui și al sentimentelor care îl stăpânesc, iată slujba la care suntem chemați toți cei care am primit prin credință pe Domnul Isus ca mântuitor și am fost născuți din nou prin sămânța cuvântului Său. El ne-a mântuit ca să fim de folos în lume, adică să-L mărturisim pretutindeni în vederea mântuirii altor suflete. Apostolul Pavel și-a încheiat lucrarea în Ierusalim cu această vorbire în fața mulțimii, a Sinedriului și a autorităților, păzit fiind de garda romană. În felul acesta se împlinea cuvântul pe care l-a spus despre el Domnul Isus. El este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Lumina, oriunde poposim, aceasta nechemarea. În lume cât trăim, Hristos Mântuitorul așa ne-a rânduit, pe toți câți dintr-o sine, din nou ne-a zămisli. Hristos Mântuitorul așa ne rândui. rânduit, pe toți câți dintr-o sine, din nou ne-a Capitolul 22, versetul 1 Fraților și părinților, ascultați acum cuvântul meu de apărare față de voi. Iată o nouă etapă în lucrarea Domnului Isus Hristos la care a fost chemat Pavel, Marele Apostol. Până aici, el a mărturisit pe mântuitorul său în stare de libertate trupească. De aici înainte însă, îl va mărturisi din starea de întemnițat. Oricum, el nu se va opri. Dragostea lui Hristos care îi umplea ființa îl împingea să și împlinească chemarea cu mai mult foc, chiar dacă împrejurările erau altele. Capitolul 22 din Cartea Faptele Apostolilor, începând cu versetul 1 și până la versetul 29, ne prezintă cuvântarea ținută de Marele Apostol a lui Hristos, Pavel, în fața poporului, o cuvântare de apărare, rostită de pe treptele cetățuiei Antonia, păzit de ostașii romani. Pământul vedea în Pavel un biruit, cerul însă îl privea ca un biruitor. În cuvântarea sa de apărare, el, Pavel, istorisește întoarcerea sa la Hristos ca tot să audă și să le slujească de mărturie. De fapt, cea mai bună apărare în fața oamenilor este înălțarea adevărului și a lucrării Domnului Isus Hristos petrecută în tine și cu tine. Adevărul poate fi legat, dar nu biruit. Fraților și părinților, așa își începe Sfântul Pavel vorbirea, la fel ca Odinioară Ștefan. Frații erau toți evrei care l-ascultau, iar părinții erau autoritățile religioase, membrii Sinedriului. Prin această adresare politicoasă, Marele Apostol voia să se apropie de ascultători infuriați și să le fie apoi de folos spre înțelegerea adevărului. Frați și părinți era o formulă obișnuită la evrei, având în vedere o bârșie a lor comună, fii ai lui Avram. Pavel era și el fiul lui Avram. Să nu ne împiedicăm de formule când este vorba de înălțarea adevărului și de apărarea lui. Dacă rămânem sub călăuzirea Duhului Sfânt, vom fi învățați când să vorbim și cum să vorbim. La fel vom fi învățați dacă prin tăcere putem apăra mai bine adevărul. lumina adevărul Din Fiul Său cuvânt A cărui întrupare e noi pe pământ Și El Mântuitorul De Tatăl ne-a fost dat Ca să ne fie întoate. Cuvântul-i într-o și El Mântuitorul de Tatăl ne-a fost dat, ca să ne fie în toate cuvântul-i într-o Versetul 2 Când au auzit ei că le vorbește în limba evrească, au ținut și mai multă liniște. Și Pavel a zis, ca o muzică plăcută, liniștitoare, așa este limba maternă pentru om. Oriunde ar auzi-o, mai ales când se află departe de casa părintească, de țara în care s-a născut sau în împrejurări deosebite, îi străpunge și urechile și inima. Apostolul Pavel știa puterea limbii materne asupra omului, de aceea a folosit prilejul ca să se poată apropia de poporul evreu. El cunoștea câteva limbi, putea să le vorbească și în greacă, limbă de mare circulație pe vremea aceea, dar a folosit-o pe cea evrească, limbă cu rezonanță adâncă și plăcută în sufletele ascultătorilor, așa cum s-a zis. Să ne folosim de mijloacele naturale pentru a ajunge la inima poporului, ca să-l atragem spre Dumnezeu, spre Domnul Isus, și astfel să fie mântuit. Vestitorul Evangheliei trebuie să vorbească limba ascultătorilor și la nivelul lor de înțelegere ca să poată pricepe adevărul dătător de mântuire. În privința aceasta, Mântuitorul Isus Hristos este pildă desăvârșită. El s-a dezbrăcat de sine, de slava sa, a venit la noi în chip de om, a trăit printre noi, apoi ne-a vorbit în felul cel mai simplu ca să înțelegem adevărurile cele mai înalte pentru mântuirea noastră. Zice un proverb persan, limba ciorii, cioara o înțelege. Domnul Isus a făcut om ca să ne poată vorbi pe limba noastră. Dacă suntem urmașii lui, să ne coborăm mereu în lucrarea pe care o avem de făcut printre oameni, să rămânem necurmați sub călăuzirea Duhului Sfânt și vom fi învățați de oameni ca ei să ne poată înțelege. Cineva pune întrebarea, înțeleptule, ce este limba? E cheia comorii înțeleptului. Când ai de a face cu un copil, trebuie să vorbești pe limba lui. Subliniem mereu gândul acesta în toate privințele ca să fim folositori Domnului Isus Hristos și semenilor noștri. Versetul 3 eu sunt iudeu, născut în tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta, am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu deamănuntul legea părinților noștri și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu, cum sunteți și voi astăzi. Mai întâi luăm pentru noi partea duhovnicească din acest verset, apoi spunem câteva lucruri despre Pavel în legătură cu această mărturisire care ne ajută la zidirea omului nostru din lăuntru. Eu sunt iudeu. Să știm precis cine suntem este un lucru de temelie al vieții noastre de creștini. Cum ai putea să mărturisești despre tine dacă nu știi cine ești? Eu sunt iudeu. Iudeu vine de la Iuda, iar Iuda în înseamnă lăudat fie Domnul. Laud eu pe Domnul prin trăirea, vorbirea și cântarea mea tot timpul, Născut în Tarsul Ciliciei, crescut în cetatea aceasta, Ierusalim, învățat la picioarele lui Gamaliel. Să cunosc cu deamănuntul legea. Iată aici înșirate principalele trepte ale vieții și ale vieții duhovnicești. Trebuie să știm precis dacă am fost născuți din nou, să știm precis unde creștem, în ce mediu, să știm precis cine ne învață, să știm precis dacă cunoaștem legea Duhului de viață. Suind aceste trepte, suntem mântuiți și slujitori adevărații ai lui Dumnezeu. Faptele sunt cele mai încăpăținate argumente, spune un proverb rusesc. Să căutăm pilde și exemple în viața proprie și vom reuși să convingem pe ascultători de adevăr.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 Conținutul acestei mărturisiri de credință este o experiență de credință, experiența întoarcerii lui la Dumnezeu, experiența nașterii din nou, din Dumnezeu. Orice adevărată mărturisire de credință trebuie să se întemeieze pe o experiență de credință. Aceasta dă valoare și putere unei adevărate mărturisiri de credință. Din această vorbire a Apostolului Pavel se desprind trei momente. Primul este întâlnirea lui pe drumul Damascului cu Domnul Iisus Hristos. Al doilea, întâlnirea cu Anania, care îi spunea hotărârea Domnului ca să-i fie martor, urmată de botezul lui. Al treilea este vedenia din templu, în care Domnul îl trimite în grabă la neamuri. După întâlnirea cu Domnul Iisus pe drumul Damascului, urmează etapa credinței adevărate, etapa de viață trăită cu Mântuitorul Hristos. Citim în versetul de mai sus un bilanț al titlurilor, virtuților și al faptelor apostolului Pavel înainte de întâlnirea lui cu Domnul Isus. De bună seamă că aceasta putea să aibă un care răsunet în urechile celor care erau și ei iudei și puneau o multă valoare pe acest titlu. Este o prezentare a titlurilor lui din poziția de întemnițat, nu dintr-o poziție de credință. Pentru iudei, Titlurile puteau avea o oarecare valoare, dar pentru el toate acestea erau fără valoare, un gunoi. Înainte de cruce titlurile aveau valoare, din ce de cruce însă nu mai au nici o valoare. Dintr-un iudeu, Pavel a fost făcut copila lui Dumnezeu, cetățean al cerului. Să nu mai umblăm după titlurile noastre de altă dată, să nu ne mai folosim de ceea ce am socotit ca valoare înainte de întâlnirea cu Domnul Isus. Să nu trecem clandestin hotelul crucii și să scormonim în gunoaiele pe care le-am lepădat atunci când ne-am întors la Dumnezeu. Cunoașterea reală a Domnului Iisus Hristos dă valoare de gunoi tuturor titlurilor, virtuților și faptelor noastre dinainte. Am crescut în cetatea aceasta, am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu deamănuntul legea părinților noștri. Între toate acestea vedem mediul în care a crescut și educația pe care a primit-o. Gamaliel era un mare învățător de pe pământ. El învăța legea părinților pe ucenicii săi. Aceasta ar fi egal cu religia și tradiția moștenită. Toate școlile religioase de pe pământ învață așa pe elevilor. lor. Domnul Isus, marele învățător din cer, învață pe ucenicii săi legile cerului, felul și ordinuirea cerului, adică legea Duhului de viață. Am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu cum sunteți și voi. Nu e de ajuns să fii plin de rână pentru Dumnezeu, ci trebuie mai întâi să-i cunoști voia și calea, să te lepezi de tine și de toate ale tale, chiar și de râvna ta pentru Dumnezeu, să te predai Lui și El îți va arăta ce să faci. O râvnă pentru Dumnezeu, pe altă cale decât calea Lui, arătată în cuvântul său scris, este o armă diavolească îndreptată împotriva Lui Dumnezeu și a credincioșilor săi. Râvnă pentru Dumnezeu care ia viața lui? Un astfel de Dumnezeu care cere moartea omului, din pricină că gândește și crede altfel decât o anumită grupare de oameni, nu-i Dumnezeul adevărului. Râvnă pentru Dumnezeu este numai aceea care izvorăște din el, care dă viață și mântuire oamenilor, care este în stare de jertfă, așa ca Dumnezeu. Râvnă pentru Dumnezeu înseamnă râvnă pentru orânduirile lui, râvnă pentru trupul lui Hristos, zidirea și desăvârșirea acestui trup. Râvna pentru Dumnezeu se arată în inimicirea tot cei străini de Dumnezeu și de o noului său legământ, așa cum odinioară Iehu a nimicit toți idolii și pe susținătorii lor. Râvna pentru Dumnezeu înseamnă contopirea cu voia lui, cu adevărul cuvântului său. Domnul Isus în privința râvnei pentru Dumnezeu ne este cea mai desăvârșită pildă. Să învățăm de la el râvna pentru Dumnezeu. Un trai ceresc de plin, topit în adevărul. Cuvântul lui Divin, Hristos Mântuitorul, ne vrea să fim ca El, lumină jertitoare spre fericitul fel. Hristos Mântuitorul ne vrea să fim ca El, lumile jertitoare, spre fericitul fel. Versetul 4 Am prigonit până la moarte această cale, am legat și am pus în temniță bărbați și femei. Apostolul Pavel își aduce aminte de trecut. Niciun lucru nu e uitat. Aici, pe treptele cetățuiei, el arată cum a prigonit biserica. Pocăința nu ne face să uităm fără de legile pe care le-am făcut în trecut. Gândul la ele ne umilește și ne arată că numai prin har suntem ce suntem. Privirea în trecut ne face să vedem mai bine viitorul, spunea un savant, Iuliu Hațeganu. Nu este nimic așa de însemnat care să ne facă să prețuim întoarcerea noastră la Dumnezeu ca această aducere a minte. Ai și tu această deosebire între trecutul și prezentul tău făcută prin întoarcerea ta la Dumnezeu? Cineva spunea, omul cinstit se va afla mereu în bătaia propriei sale puști. Fără îndoială că pucăința se face în multe feluri, câteodată ea vine liniștit și treptat, ca în mugurirea unei flori sau ca și creșterea unei plante. dată se dă în suflet o luptă care ține luni de zile, Alte ori schimbarea aceasta vine într-o clipă. Dar oricum ar fi, intrarea în viața cea nouă e un lucru care nu poate rămâne ascuns, ci este văzută de toți, și de prieteni și de dușmani. Am prigonit până la moarte această cale... Așa cum s-a arătat și în meditațiile de la versetul 3, Saul din Tars, apoi Apostolul Pavel, învățase la picioarele lui Gamaliel legea părinților, adică tradiția și religia iudeilor, nu legea lui Dumnezeu, care nu ia viața omului. Religia bazată și pe elemente din tradiție și pe cuvântul lui Dumnezeu este totdeauna prigonitoare. Orice slujbă pentru Dumnezeu, săvârșită dintr-o stare amestecată cu lumea și dintr-o învățătură amestecată, cum ar fi Biblia cu tradiția, adevărul cu minciuna, lucrurile cerești cu cele pământești, aduce numai nenorociri și te face un prigonitor de moarte al celor ce merg curas pe calea lui Hristos a felului său de a fi. Biserica Domnului Isus pe pământ totdeauna a fost prigonită, ea niciodată n-a fost prigonitoare. Prigonitor este numai cel firesc, cel duhovnicesc nu poate prigoni. Un semn că ești pe calea adevărului este faptul că te prigonesc alții. Această cale. Calea este Hristos, felul său de a fi. Din legea pe care o apărea Saul, Pavel de mai târziu, n-a rămas nimic. Fără templu și fără jertfe, ce însemnătate mai are legea veche a părinților? Am legat și am pus în temniță bărbați și femei. Cine leagă pe alții, impunându-le niște reguli și rându-i el din lumea de jos, ale unei partide religioase, nu este urmașul lui Hristos, căci el nu leagă pe nimeni. Un semn că nu ești pe calea adevărului este prigoana, urmărirea și ura pe care le porți față de cei care nu sunt de părerea ta. Cel născut din nou, din Dumnezeu, este izbăvit de această stare satanică. El privește la Domnul Isus, trăiește ca el și se poartă cu toți oamenii ca el. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldoveanu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 21 și versetul 40 și capitolul 22 de la versetul 1 la versetul 4. După ce i-a dat voie căpitanul, Pavel a stat în picioare pe trepte și a făcut semn norodului cu mâna. S-a făcut o mare tăcere și Pavel le-a vorbit în limba evreiască astfel. Fraților și părinților, ascultați acum cuvântul meu de apărare față de voi. Când au auzit ei că le vorbește în limba evreiască, au ținut și mai multă liniște. Și Pavel a zis.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 să unde lumina, oriunde poposim, aceasta nechemarea. În lume cât trăim, Hristos Mântuitorul așa ne-a pe toți câți dintr-o sine Din nou ne-a zămislit. Hristos Mântuitorul Așa ne-a rânduit Pe toți câți dintr-o sine Din nou ne-a zămislit. Lumina-i adevăr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 cuvântul vântul într-o Și El, Mântuitorul, De Tatăl ne-a fost dat, Ca să ne fie toate cuvântul vântul într-o par. să lumii,